Erretxo ez, uh, partia zaila izan da. Eh. Zinez bortitza, uh, ara teknikoki behar bada ez horiek ez gu ez gira behar bada nahi bezala izan. Eneduruko uh, behar behar behar pilotak egisau izan da paret edo egidean, behinan uh, fizikoki, ara bortitza. Uh, onartzen dut zinez enez eta partia gore izan dela, uh, ondarean aski akitean izan eta, ara, bon, emaintza, ara, oita behatzi da, binean, bon, behar bada, kintze gehiago Deus iziusten. Deuz, argi-garririk ingabe, alare, sabik bere partida egiten du, eh? Ba, ba, ba, bon, euh, behar bada, hono-hobek isauak zen alda, helena, hori urte ditu, euh, eskolerriko xapeldona, frantziako xapeldona, bistean da, bere jokoa joko ezta da ikusgarria, baina hor da, beti hor da, defentsua hona, zangok bat ditu, ezkerra euh, edega, xakuare, Uh, pizua uh, gilekoa sareat sakatzen du ez batu, sh, ez batu kintzia ere esakoan uh, ainizpilota honak baditut uh, bigerren pilotan ordean. ez nik uste uh, ondoko uh, urtetako pilotaria izaiten aldela uh, eberda ipatu berriz uh, goi urtetitila eta da obetuko dela